yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin ikhwati fillah sel sejahtera ini kasih kerana Allah Subhanahu dalam kuliah anu kita telah membincangkan ayat-ayat penghabisan daripada surah ta masih lagi ada perkara yang nak kita bincangkan di sini menarik perhatian tuan-tuan yang dimulikkan Rasulian Itulah pada ayat 134 hingga 135 Masih lagi Ayat yang pun habisan oleh Surataha ini berbunyi Auzubillahi minasyaitanirrajim Walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu Rabbana lawla arusalta ilayna rasulam Fanatabia ayatika min qabli anna dilla wa nakhza Qul qullum mutarabbissum fatarabbassu Fasa tahu kamu nawan ashab syirat syawiyi, yamanihkada. Dan sekiranya kami nasi kami kerana satu azab sebeluman Quran diturunkan, tentulah mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau turun Allah subhanahuwataala kepada kami? Lalu kami mengikuti ayat-ayatMu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Katakanlah, masing-masing kita menanti, maka nanti oleh kamu sekalian. Maka kamu kelak mengetahui siapa yang menempuh jalan lurus dan siapa yang telah membawa petunjuk. Siapa yang telah pun petunjuk? Inna rabbika. Seru seluruh pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat yang terakhir ini, dua ayat yang terakhir ini, sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab, iaitu suruh kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan Quran kepadanya, tentulah mereka akan mengatakan kepada Allah ketika dihadapkan nanti, mengapa tidak engkau utus seorang kepada kami ya Allah, lalu kami ikuti ayat ayatmu yang dapat mengajak kami Boleh tawahir keimanan Dan amal saleh Sebelum kami menjadi betul-betul hina Dan rugi dan mereka jahannam Bukanlah satu hal yang mustahil Tuan-tuan Jika mereka akan mengatakan perkara itu Tapi mengapa mereka tidak beriman Dan mengikuti ayat Allah Kemudian mengamalkan isinya Berubah-ubah Sebelum datang azab pada mereka Ini soalan Allah SWT pula Selepas telah diutuskan Nabi Muhammad Al-Quran Tentulah tidak boleh lagi berhujah Dengan hujah yang dijangkakan itu dan semuanya telah terang, jelas Bagaimana kamu nak menafikan lagi? Dalam kes ini, tuan-tuan Mesti -tuan, Tafsiri menjadi Tabari Sebuah riwayat daripada Abu Qudri radhiyallahu anhu. Nanti hari kiamat akan ada tiga golongan yang Memohon kepada Allah SWT pertimbangan Terhadap azab yang nak dikenakan kepada mereka Yaitu yang pertama, seorang Yang hidup pada fatrah Ahlu fatrah Ahlu fatrah ni maknanya orang yang hidup sebelum Ataupun dalam tempoh tiada perutusan Nabi Antara soalan Nabi dengan yang lain Mumpamanya orang duduk dekat Eskimo Jauh, tak ada Nabi diutuskan kepada mereka Mati bagaimana Tak ada sebarang petunjuk daripada Allah SWT untuk mereka Dengan putusan Rasul Ada perbincangan yang panjanglah lah tuan-tuan Di kalangan para ulama' yang mengatakan bahawa Golongan yang membawa agama Kepercayaan dipegang wah, Sampai sekarang Sebagiannya Mungkin merupakan para Nabi dan Rasul ini ada dibincangkan dalam majalah Ustaz sebagai contohnya tuan-tuan Soalan dikemukakan kepada Orang alim Pernahkah Confucian sesuatu Nabi? Adakah yang bawa Mahatma guna? Mahatma apa itu? Yang bawa Budi situ berkata soal nabi Nabi? Allahuakbar Ada di kalangan, memang di kalangan pemikir Islam Yang katakan seperti itu Namun bila kita ustafreksa Kajian menunjukkan bahawa Agama yang dibawa oleh mereka tu Tak ada pun yang menjurus kepada Tauhid Semuanya yang menjurus kepada pemikiran Mengajak kepada Menjadi baik, baik perasaan asal apa tuan-tuan perbincangan ini panjang tuan-tuan di mulai kat paslian kalau lah benar mereka merupakan Nabi mengapa dalam ajaran di bawah itu ada sikit pun sama dengan Islam ya tuan-tuan berbanding dengan Nasara ataupun Yahudia masih banyak lagi persamaan dalamnya walaupun telah disrewingkan tapi kalau kita perhatikan dalam ajaran-ajaran lain itu Allahumma'ala perbincangan ini panjang tak mampu nak dicakupi dalam satu dua punya cerita satu jam dua jam punya cerita dia perlu pada kajian yang mendalam. tapi yang pentingnya tiga orang manusia yang akan Membangkang di depan Allah Subhanahu Taala Telak Iaitu yang pertama Orang yang hidup Waktu tiada putusan Nabi Contohnya orang yang duduk dalam Kutub utara Orang eskimo Duduk dalam iglu ni tuan-tuan -tuan. Jawa Tak ada putusan Nabi di situ Yang kedua orang gila Yang ketiga anak kecil Orang gila akan berkata Ya Allah Kenapalah saya tidak ada akal Waktu di dunia dahulu Yang menjuru sembawa saya kepada Islam Kalau saya ada akal Tentulah saya akan ikut Islam Manakala seorang yang mati sebelum adanya putusan Nabi Ataupun dalam tempoh tiada putusan Nabi itu dipanggil sebagai ahlul fatrah Dia berkata Ya Allah, kalau ada Nabi diutuskan kepada ku pada waktu itu Tentulah aku akan jadi orang yang paling ta'an kepada mu Lalu Nabi telah pun baca Kami tidak akan mengenakan azab Sehinggalah kami memutuskan rasul kepada mereka manakala anak kecil bila tuan-tuan dan -tuan, hati dan dikasih sekalian seorang budak kecil dia kamu berkata ya Allah waktu yang selamat datang saya belum ada akal yang membantu saya untuk buat keputusan saya masih kecil maka pinaka pun diangkat untuk mereka saya dikatakan kepada mereka masuklah kalian semua dalam mereka itu kemudian habis melanjutkan lagi tuan-tuan maka dari mereka ada yang masuk ke dalam mereka ia itulah yang telah Allah ketahui bahawa dia ni akan dia tidak akan mengikuti kebenaran itu dan ada pula yang Selamat, yaitu Allah SWT telah mengetahui dengan ilmunya yang Maha meluas itu satu bahawa dia dia akan mengikuti kebenaran. Sekiranya orang gila ni dibeli akal, ataupun seorang yang duduk pada zaman fatrah ini, ahli fatrah ini, itu secara tentu dia akan beriman semuanya dengan ilmu Allah SWT. Dan bagi anak itu, sekiranya Allah, dan Allah SWT telah memang mengetahui dia merupakan seorang yang beriman kepada Allah SWT. Kalau dia sudah memiliki akal Maka bagi mereka semua ini Mempunyai syurga Allah SWT Selamat daripada seksi Allah SWT Hadis ini juga oleh Ibn Jarir Ketika mentafsirkan ayat Yang sedang kita bincangkan sekarang tuan-tuan Pada tabi ayat Cika min qabli an dhilla wa nakhzah Min qabli anna dhilla wa nakhzah Mengapa tak utus rasu bagi kami Allah lalu kami ikuti ayat-ayatmu Sebelum kami menjadi hina Dan menjadi rendah Ya khususillah dan ayat ini juga telah kita bincang kepada kuliah terdahulu menyebabkan di kalangan umat islam yang sesat mereka telah pun menjadi muktazilah dengan dakwaan bahawa Allah SWT tidak menciptakan, melainkan perkara yang baik saja mana yang buruk ni dibuat oleh manusia sedangkan kita halusun semuanya dalam ketetapan Allah SWT tetapi dengan pilihan kita dan ilmu Allah menguasai segala-galanya Telah kita huraikan pada kuliah yang lalu penting umat islam untuk mengetahui di kalangan mereka yang berdakwa islam, tapi Sesilap, masuk ke dalam Firqah yang sesat Seperti contohnya tuan-tuan Qadiyaniyah Qadiyaniyah ni sebenarnya Bila diperhatikan lanjut Pada akarnya Seperti kajian Abu'l-Ala'al-Maududi Tentang Mahiyal Qadiyaniyah Begitu juga dalam satu karangan tulisan Ustaz Muhammad Khairul Qadiri Seorang ulama dari India Al Qadiyaniyah Matiyatul Isti'na'al-Bariq Mengatakan bahawa Qadiyaniyah ni sebenarnya Satu Cara Penjajahan oleh British kepada rakyat India, mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, penguasaannya kekuasaan Islam, pengaruh Islam di sana. Islam pernah tertegak di India, walaupun orang Islam bukanlah majoriti, tapi mereka telah pun membawa mengutuskan keamanan, sejagat untuk seluruh benua India itu. British menjadi takut. Lambat laun kau tak diambil, diambil tindakan nanti orang-orang India akan masuk Islam. Lalu mereka telah pun membuat satu perancangan terkini, strategi yang sangat. Dengki penuh dengan keringkian Dan busuknya hati mereka Mujud dengan Kadianiyah Kadianiyah yang sebenarnya merupakan Ajan British Untuk Melemahkan umat Islam di sana Itu sebab Dalam satu kajian yang dibuat oleh Syekh Muhammad Khairul Qadiri ini Katakan salah seorang daripada Pemimpin besar Kadianiyah ni, Dia telah pun Menulis dalam bukunya Menceritakan bila dia dihantar pergi ke Rusia Untuk satu tindakan Maka Dia berkata Aku telah berada di sini Untuk menjaga kepentingan Ahmadiyah Ahmadiyah ni, Kadyaniah lah tuan-tuan Dan Kepentingan kera kerajaan British Kerajaan Britain The Great Britain pada masa itu Lalu aku telah pun menjalankan Kerja-kerja perisikan di sini Untuk kepentingan kerajaan British Dengan sebab itu Orang Rusia telah menyangkakan Aku merupakan seorang mata-mata Seorang jasus Jasus I Inklizi Jesus maknanya Soal mata-mata English Lalu mereka telah memenjarakan aku Orang Rusia Dia pandai tuan-tuan Lihat, orang ni berpura-pura Berdakwah Islam Padahal dia bukan berdakwah Islam Dia sebenarnya sedang mencari Dia dia Memasuki Rusia untuk Menjadi agent Mencari Perkara-perkara tertentu Yang boleh direzahkan kepada British Kerana pada masa itu Persingkitaan di antara Kuasa-kuasa besar dunia Jadi orang Rusia pun tahu Bahawa sebenarnya Ini Yang Namanya Muhammad Amin Khan ni Dia bukanlah seorang Islam yang sebenar Dia merupakan seorang ejen British Terbukti dalam banyak Perkara yang berlaku pada masa itu Yang menunjukkan bahawa Kadianiah ni tugasnya untuk Membantu British Memecah belahkan persepahaman Yang ada di kalangan umat Islam pada masa itu Maka tak ada gunalah contohan Ini mulai kat paskian. Dalam kita sebagai ahli sunnah pun Dengan perbezaan-perbezaan perkara peruk menyebabkan kita Saring dengan fitnah seterusnya lain Menuduh satu sama lain Yang lemahnya adalah umat Islam itu sendiri Selain kita memahami perkara-perkara yang berlaku Perbezaan pandangan itu amat sedikit Ia merupakan dari sudut lamziahnya Ia merupakan perkara-perkara bersifat poroknya Usulnya tetap sama Perkara itu tetap menjadi pegangan kita Di sudut tawahin akidahnya Perbezaan pengajaran, pendekatan Tidak seharusnya menjadi sebab untuk kita bersekirta Karena yang untung di sebalik persikirtaan ini Tuan-tuan adalah British Adalah kuasa-kuasa yang ingin menekan umat Islam Kuasa-kuasa yang Benci melihat umat Islam bersatu. Harus kita pelajari sejarah kerana ayat ini punya kaitan rapat dengan perkara yang menyebabkan munculnya ajaran-ajaran di kalangan umat Islam sendiri yang di belakangnya sebenarnya merupakan golongan kafir yang kufar yang ingin melihat kancur umat Islam itu sendiri. Kemudian ayat terakhir daripada surah Allah SWT menggunakan satu ayat ia merupakan kul kullu mutarabisun fa man ashabu sirati sawi wa man ihtada lihat ayat yang digunakan Allah SWT di sini katakanlah masing-masing kita ni menanti maka nantikanlah oleh kamu sekalian maka kelak akan mengetahui siapakah menempuh jalan lurus siapakah yang telah mendapat petunjuk berkaitan tarabus ni tuan-tuan fa tarabasu mutarabbis diambil berkataan al-rabs al-lifra al basah yang membawa makna penantian. Penantian ni sama ada bersifat positif ataupun negatif contohlah kita lihat negara umat islam yang bergolak satu masa dahulu. negara mesir ni kalangan yang mengusihi kerajaan melihat menanti dengan penuh kesungguhan tak sabar-sabar nak lihat cahaya datang selepas kegelapan yang menguasai negara mesir tu kalau yang menyokong kuat Kerajaan yang zalim itu sendiri pun Merasa Tak sabar-sabar nak melihat Negara mereka Pemimpin mereka berkuasa balik semula Ini malah tarabus. Masing-masing Mengharapkan kebaikan untuk mereka Orang baik mengharapkan kebaikan sampai Untuk penyelamatkan mereka Orang jahat pun mengharapkan Kejahatan terus berlaku Supaya mereka terus Meliki kekuasaan untuk yang Mereka yang zalim Ini makna Yang Allah SWT akan tarabus. Kul, kulumu tarabi sungfatarabasu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tarabus menanti nanti melihat kemenangan untuk datang dan golongan yang anti baginda SAW dan para sahabat pun menanti nanti bila mereka mereka akan menghancurkan pengaruh Nabi Muhammad SAW dan menghancurkan Islam sekaligus. Dan itu penggunaan kata ini mengandungi makna penantian berita gembira buat orang beriman dan ancaman bagi para penentang Nabi Muhammad SAW. Kamu akan mengetahui Dapat kita fahami bahawa pengetahuan itu akan mereka dapati dalam kehidupan mereka di dunia lagi Sama ada seksa ataupun kekalahan dalam peperangan yang berlaku pada mereka Sampai mereka sedar betapa pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW Supaya tidak rugi lagi sekali ke akhirat Ataupun boleh jadi juga pengetahuan yang dimaksudkan di sini mereka akan dapati dalam kehidupan di akhirat kelak. bau tahu. Pasal ta'alamun. Pasal ta'alamun sama ada mustaqbal karib atau mustaqbal ba'id. Kalau sin ni, menunjuk kepada mustaqbal. Satu benda yang akan berlaku. Sama ada perkara tersebut berlaku dekat, ataupun akan mengasa yang panjang sampai mereka dah mati, bahawalah mereka akan melihat kebenaran terpampang di depan mata mereka. Jadi, mikallah tuan-tuan. Kalau kita perhatikan daripada awal surah Taha bertemu dengan akhirnya kaitan yang amat um, menarik sekali. Kalau dahulu kita belajar pada pemulaan surah Taha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ha. Ma anzalnallayka al-Qur'ana al litashqa. Lihat, ma anzalnallayka al-Qur'ana al litashqa. Fahati kan? Kami tidak menurunkan Quran ini kepada Muhammad supaya kau menjadi susah akibat ditolak oleh orang kafir. Kami tidak menurunkannya dalam situasi apapun Melainkan sebagai peringatan Buat orang yang takut Sekarang, penutup surah ini Seakan-akan menjelaskan kepada kita Ada pun mereka yang tidak takut Maka katakanlah kepada mereka Bahawa Mari, masing-masing Kita menanti kesudahan kita Kelak, kamu akan mengetahui Siapakah yang menempuh jalan yang lurus Dan Siapa pula yang Mendapat petunjuk daripada Allah SWT jadi di hujung ni tuan-tuan Akhir kata menurut Iman Al-Biqai menunjukkan bahawa Allah SWT yang berkasa tidak menyegerakan seksa kepada para penderhaka Memberi mereka kesempatan untuk berfikir dan bertaubat Bukankah tujuan tema utama surah ni tuan-tuan Seperti yang telah kita jelaskan awal-awal dahulu Adalah penyampaian tentang penangguhan jatuhnya ancaman kepada masyarakat Mekah Yang diajar beriman kepada Nabi Muhammad SAW Tetapi mereka menolak Jadi begitu cantik kaitan di awal surah dengan akhirnya Kaitan yang sangat rapat Kita dapat lihat di sini kesatuan Dari sudut message tema yang dikemukakan Di surah Taha Tak lain tak bukan mengajak kepada Tauhid Mengajak kepada keimanan kepada Allah SWT Mengambil pengajaran terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku Putusan Nabi Musa sebagai contoh Moga Allah beri kefahaman kepada kita Kekuatan untuk mengamalkan tuntutan Zaini Ia turun sunanya untuk kita Bukan turun untuk satu masa dahulu kita baca Sebagaimana kisah-kisah yang pernah kita baca dalam hidup Tidak sekalian itu Bahkan amalan untuk diri kita itu yang paling utama Syabatkan Tuhan Matilah dikasih usian Yang ini tamatlah kita mengkaji bersama-sama surah Taha Moga-moga Allah setelah memberi kepada kita Kemampuan untuk melanjutkan surah-surah yang lain Moga Allah hidupkan kita dengan Quran Matikan kita dengan Quran Dan bangkitkan kita di akhirat dengan penuh kebanggaan Sebagai ahli al Quran Allahu A'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa baraka Allahu fiikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh